Назад, мало не плакав хлопець, доки ж батько тинятись мені між ворогами. Недовго ще, недовго, друже, заспокоював Кривоніс хлопця. Олекса не пиво да не гірший за мене, пробував умовити кривоноса Янок. І Олекса, і ти. Бачу, Олексі не добувши нічого, повертатись не можна, а нам же вранці треба переказати конець Польському дуже і дуже спішну звістку. Кунче треба, батьку. Конче, Янику. Що ж, батьку, коли треба, то треба, сумно мовив Яник. Як тільки гарнізон залишить місто, ти повинен зразу ж мчати до шляхецького стану і повідомити конець польського, що козаки, перейшовши з луч, стали окопуватися, хочуть перекрити шлях на поляву. І все, звісно, все. Ну і розшукати пана Заліщицького, служити йому далі, а нас повідомляти про все варте уваги. В досвіте козацька залога залишила старокостянтинів, перейшла через Случ і почала окопуватися на її правому березі. Польська шляхта раділа. Господь Бог милостивий, він нагнав неприятелеві такого холоду що вночі з такої сильної фортеці втекли, залишивши нам вільними всі переправи. Слава тобі, всемогутній! Найбільше радів, звісно, Олександр Конецпольський. Зайнявши звільнене козаками місто, він послав кінця до Заславського і Остророга і запросив їх прибути до Південної Брами для оголошення подяки молодим офіцерам, що зібрались тут. «Поїдемо», – сказав Остророг, – «не треба поступатися врученою нам владою над військом, цьому жовторотому горобеняті, і не так забагато бере на себе. Пора зупинити». «Пора, пора», – згодився Заславський. Майдан перед південною брамою рябів від строкатого розкішного одягу шляхти. Сюди зібрались не тільки молодші офіцери, а й багато товаришів панцерних хоругву. Вони збуджено розмахували руками, розповідали один одному про свої звитяги в боях з козаками і хлопами. Посередині хизувався перед найближчими друзями коронний хорунжий Олександр Конецпольський. Він запевняв присутніх, що рабусям вдалося дійти до Старокостянтинова Костянтинова тільки тому, що ніхто з польських доводців серйозно не задумувався над тим, як раз і назавжди покінчити з їхньою ребелією, як утерти їм маку, щоб на все життя запам'ятали. З ними вели перемови, обіцяли їм всякі поступки, виставляли проти них навіть військо, голосував молодий регіментар. Але Панове, ніхто не говорив їм досить! Розумієте? Досить! Погрались кота й мишки, і досить! Шмих у нору! Ха, шмих у нору! Ми заженемо їх у нори! Домінік Заславський і Микола Остророх пробрались на середину, стали поряд з Олександром Конадспольським. Панове! Гукнув конець Польський. Ми, рейментарі ваші, прийшли сюди, жеби сказати всім вам. Щиро дякуємо, славне лицарство Речі Посполитої, за першу визначну звитягу над ворохобниками. Учора, панове, я послав ультиматум хлопам, де заждав уранці залишити місто. Перелякані рабусі, що вночі втекли звідусіль. Що змусило їх так учинити? Страх, панове, тільки страх. Хлоп з роду віку тремтів перед шляхтичем. Тремтить він і нині, якщо ми діємо рішуче і сміливо. Слава лицарству речі посполитої польської! «Слава Олександру Конецпольському!» «Панове!» – знову викрикнув Польський. «Щойно прибув Шереговий, який возив ультиматум. Він привіз звістку, вже двотисячна залога рабусів, перейшовши ріку, почала копати шанці. Вони сподіваються не пустити нас на правий берег Случі, врятувати головне збіговисько хлопів – від цілковитого розгрому. — Розгромим хлопів усіх до одного, Знищимо все хлопське кодло, Веди нас, пане Олександре, вперед, За честь вітчизни! Заславський підніс руку, Гал почав улягатися. — Панове, лицарі речі посполитої! Забринів голос Заславського над Майданом. Топаючи, хапаються за соломинку. Так і хлопи. Здавши місто, вони хочуть утримати за собою хоч правий берег Случі. Та короткі руки в рабусів, ми наженимо їх із відціль. Там рівне просторе поле, зручне як для наступу, так і для оборони. Не брудним хлопам. «Володіти ним! Там буде наш шляхецький табір! Віва шляхта! Слава рейментарям!» «Окопавшись тут, вівдалі Заславський, ми кинемо виклик рабусям. Ми скажемо, ви пройшли сотні миль, пройдіть ще десять, і тут буде ваша могила». Панове, перепинив Заславський конець Польський, чи мені причулося, чи й справді милостивий пан Заславський пропонує нам, славним лицарям, речі Посполитої польської, чекати хлопів? Майдан хитнувся і затих. Так, підтвердив Заславський, я пропоную.